Higualdeko kronikaren tenorea zurekin koldo nausia egunon? Egunon, bai. Eskoadik kontratazion marka guziako betu ditu azken hilabeteetan, ekonomista eta agintarien arabera, bimena eta zazpiaz gehoztik krisi ekonomikoak dausestatzen duen egun industriala berreskuratzen asida ere, esinedekatuek aldiz ez dute berdin pentsatzen. Ez, eh? ba, sindikatuak eta agintari politiko eta ekonomikoak adoz jartzen eh, ba, zaila izan hori da, baina kasunetan eh, datu gotzak dira eta ez dago bilan subjetiborik egiteko aukerarik. Eh? Euskal Autonomia Erkideguak, krisi ekonomikoaren gara hirik latzena gibelean utzi duela argi dago 2000 amazazpigarren urtean behatzireun da hogeita amairu mila lan kontratu berri seinatu ziren gipuzkoa bizkaia eta araban e, 2000 amazeian baino eguneko berrogeita amar gehiago, pentsa baina errealitateak biha horpegibitu, txampon oro bezala eta datuak positiboak izanagatik ezin inestaldi daiteke ba, sindikatuek solatzen buten enplegu e, prekarioa, eh, bestetik. Kaik milioi bat kontratu horietarik gehienak aldi baterako direlako. Bai aldi baterako eta hortan ez dira sartu baina egunerdi erdi edota ordu batzuetako kontratuak ere askotan eh? e, Konton hartu behar da ez CDI motako kontratuek ere gora egin dutela e, joan den urtean ehuneko sortzi batean baina alere, E, sinatu biren egun kontratutik zazpi baino ez dira alakoak. E, gainontzekoak, ordezkapenak, e, gehienez bi urteko obra amaiera artekoak, halako lau, lau mila bosteun kontratu eta hoi ekenduta ba, gainerako guztiak aldi baterakoak dira. Arazoa da, aldi edo EPE hori oso, oso urria izan dela batez bestean. Eh? Ideia baten egiteko, e, behatzireun da hogeita amairu mila kontratu e, aipatu ditugu, menoa, ba, eguneko amarra. E, Aste bete baino gutxiagoko lan kontratuak izan dira, eta hor horren eguneko berrogeita sortiak hasik erdia, ez da hilabeteko kontratu batetara llegatu. Hortaz, Euskal Enpresek kontratazio gehiago egiten hasia da, bai, edo dira, bai, baina e, kontratu prekarioa direla, ere nabarmendu beharra dago. E, izan ere, egoera makroekonomikoak edo, badu ere, mikroekonomian, ez da, hori nabaritzen. Familienekonomian, ekonomian egin edizu? Bai, mikro edo, bueno, familien poltsikoa, ezta? Hala da, e, izan ere duela bi urteko bi mila amagosteko datu egzioten, ea eko Euskara Autonomia Erkidegoko langabetuen euneko berrogeia e, bi urte edo e, zer amatzaela langabe egoeran eta horietatik bi erenak etzutela inolako diruturririk, E, bi urte berantago langabetuen euneko hogeita sortzira, apaldu dada batu hori, baina horrek ez du esan nahi, ba, familia horien egoera ekonomikoak egin eginduenik, ezta? E, urtean zehar, azte beteko edo gehien ez jota hilabeteko kontratuak eta tartean langabezia prestazio eskubiderik gabeko epeak ba, lotzen doaztelako, ezta? Hau da, beraz, ekonomiaren berrezkuratze edo betzearen beste aurpegia, e, aipatu hori ez dena, noski. Beraz, kontratazio hainitzekin da, baina rutazio edo txandak atze bat uh, emaiten da. <hum> bai, bai, eta ideia baten egiteko, eh, langile intermitente hauek, eh, ba, denbora gehiago iragaiten bute lanik gabe, eh, lanean prekarioan baino. Eh, Izan ere, joan den urteko datuen arabera. Aldi baterako kontratu bat izenpetu duen langile bakotzak batez bestean alako 3 izenpetu edo sinatu ditu urtean, edo urte osoan, ez diarrek. Kontuan hartuta bi kontraturik bat ez dela 30 egun eraiegatu, batera kontuak. Edo zein kasutan e, sindikatuek gogor salatu dute, euskal langilegoak pailaratzen duen Ba, prekaritate maia, baina Europatik ere egin omen dute eta eusko jorlaritzatik egoera obetze nahi horretan estrategiak bilatzeko asmoa agertu duen. Eh? Sindikatu eta enpresalarien erakundekin batera. Europatik diotenez aldi baterako kontratazioak edo temporalitate maia, eguneko hogeiti gorakoa denean, E, ba, eh delako ekonomia garatu batenzako eta egonkortasuna homen eh kolokan jar honek Euskadin 1920koa ez e, baizik eta entzun mozue 1980ekoa e, da eh? ba, kontratazio berri eta beraz hortxe e, egoera eta erralidadea Miresker koldu nausia bai zure